Бузовірського злочину А до Космацької церкви На престольний праздник І вона повинна запросити На обід шановного письменника Його товариша Як колись ще студентами Заночували в неї під час мандрівки В гори Гей, та напевне Шенкарук Уже все те, що тоді побачив Списав, а може І книжку захопив з собою Пане Шенкарук Шепнула до вуха Миронові а вже не сподівалася вас оздріти, казали косметські вчителі, що так високо пішлисте вгору, аж вас не видно. Надто далеко від землі ніхто відірватися не може, усміхнувся Мирон, пильно приглянувшись до писанкарки. Де й обличчя крізь сітку зморшок пробувалася колишня врода. Була паліщучка чи не найгарнішою молодицею в селі, проте жила самотою і скритно гріховодила, а студентам, які ще серпні 46-го прийшли проститися до неї на ніч, мовила лукаво. «То чого вас аж два? Одного прийняла б на довше, а так приночуєте в стодолі на сіні, але якби котромусь дуже закортіло, то вона і поночі сам прийде». Ніоден не прийшов у гарячу постіль до писанкарки. Йосифат відразу міцно заснув, а Мирон промучився в невтриманій хіті до ранку. Перед полуднем Ганна покликала хлопців до сніданку і по черзі придивлялася кожному в обличчя, ніби вибирала одного для себе і врешті вимовила. «А ви «Ми б, Мирони, ліпше мені пасували?» І не раз потім каявся Жанкарук, що побоявся тоді зазнати першої втіхи. Чи й на ту пору жінки ще не знав, тепер дивився на відсвілу молодицю і, не диву собі самому відчув до неї потяг. Трохи постарілись, те, пане Мироне, зітхнула палічучка, її обличчя усунулося під ківками до блідих уст, зрадлива хіть, яка колись. Не дала Миронові заснути, в стодолі вмить погасла, а Ганна, геть чисто забувши, що то нині за днина, запрошувала шанкорока гейби на праздничний обід. «Підете зі мною, попоїсте, а потім побудете трохи в горах на свіжому люфті. Хату маю велику. Шем добудувала дві кімнати, і чисто в мене, та й прибрано. Вона ховається сховається музей перед моїми світлицями». Жінка врешті перестала нахвалятися і вже доправлялася. «Так і підете до мене, Мирона, та й вже? І тих панів-то, певно, заграничні, беріть з собою». «А ви хіба не впізнали, Анну? Цього, що стоїть біля мене, мали б пам'ятати. То пан Орест Потурай, ворон. Падоньку, окружний провідник СБ. А як він тут зацвів і звідки його знаєте?» Світ тісний, Анно, приїхав потурею погостювати в рідному краю, бо вже можна. І голландського генерала, який за війни тут побував, прихопив з собою. «Та ви його, Едварда Готегема, певне, колись бачили?» Та пропало враз праздничне свято для Ганни. Почувся глухий покрик з криниці «Тягніть!» І стало так тихо довкруж, що чутно було, як витираючись у верхню цемрину, Шурхатять воловоди, що за них взялися обидва голичуки. не завмер, а найцікавіші, які оточили колом яму, прикипіли очима до отвору і врешті вирунули нагору два білі кістяки, зв'язані докупи купи ржавим кулючим дротом. Люд зойкнув, або ніхто такого не сподівався зріти. На бруствер лягли останки двох осіб, які Ніби зрослися, голова меншого скелета була повернена до ребер більшого. Дрібні руки, мабуть, дівочі, оповели чоловічий тулуб. Так вони, певне, зустріли колись хвилину смерті. Чужинці і Мирон з Йосафатом стояли закам'янілі, або таку жорстокість важко було осмислити. Юрко Голийчук опустив шнура, нахилився над кістяками і різко відступив назад. Він був переляканий і блідий. Пилип помітив збентеження брата, прошив його підозріливим поглядом і буркнув. «Чого ти?» Твої миті підбігла Ганна і зняла з шийного хребця меншого кістяка оздобу, схожу на прогнилу вишивану гарасівку. Піднесла до очей, розбачливо скрикнула і тут же змокла.